Välkomna till vårt tionde avsnitt. Det är jubileum idag alltså. Jag vill börja med att säga att jag trodde, ingen av oss trodde jag aldrig att vi skulle sitta här tio gånger. Nej, faktiskt. Jag tycker vi ska ge oss själva återigen en klapp på axeln. För att vi har varit så ihärliga och hållit ut så här länge. Verkligen? Det är värt att, värt att notera att det faktiskt är tio veckor i snackar. Det är inte tio avsnitt inspelat här efter. Ungefär tio halvtimmes... Program, –vilket betyder att det är ungefär fem timmar av våra liv vi aldrig kommer att få tillbaka. Det finns ungefär tre gånger så mycket material Som inte är Visat eller mycket back, äh, Vad säger jag, bortklippt material Be Behind the scenes Den kommer att hamna på Statoil Om cirka två år Vad <laughs> sad men okej okay, ja. <laughs> ja men det är ju så Det, känns det är, som att... är det inte den så. vägen vi kommer att gå alltså, Först köpte man skivor förr köpte man skivor på Lens. Nu har det ett Statoil, ju minst lika bra utbud som på Lens. Jag tror nästan Statoil säljer Mest skivor nu för att Skivbutikerna De klassiska de, de, de går inte så bra för dem Nej, nej, verkligen Men, inte Det äh, finns ju typ inga kedjor kvar Eftersom alla laggers De uh, handlar på Statoil Så går det Uff. ganska bra för Statoils skivförsäljning Tror jag Jag är lite tygen på att dra på sån här park, Folkparksturné Tror kan vara? Ja, det här menar jag, ja. Du ja, sitta så här på scen vid ett bord och tre mickar. Och så här ser det typ som alla lokalradio kör. Jag vet, eh, vad fan var det? Radio Kalmar Kör alltid det i eh, på Öland. De riggar upp när jävla scen och så sitter de där och snackar i typ två månader under sommaren. Jag kan tänka mig att det sker lite överallt i Sverige. Och det är sådana ställen, det är där vi kommer att vara. Intressanta grejer. Så alltså denna veckans Google Alert är att mam har släppt eh, nya nappar och jag kan läsa innan till det här. Mamnapparna är gjorda i samarbete mellan tandläkare och föräldrar och uppfyller den europeiska standarden EN 14000. Och jag tänker ungarna skiter väl i vilket. Jag tycker Däremot... vi nämna bärkvalen. Det är av de färskaste av dem alla. Ja, men det är ingen ny produkt. Det var en... nej, nej, men det är en Google Alert. Det är en Google Alert, är det det. Mm. Då kan jag ha tipsar om en bärsjal på blocket som ligger ute just nu. Bärsjal Mam Eko. Bärsjal säljs, väldigt skön och sval. Hur kan den vara sval? Det är för fan en sjal. Vi, mm. vill ju, vi vill ju slå ett slag för begagnade mamprodukter också. Ja, det är ju slitstarka grejer så att det är en skal med bärmotiv på. Alltså. Det är ingen, ingen skal man bär barnet i. Bara Förklara det. Alltså bär som i björnbär Precis. Eh, det är precis vad det är. Och så står det också att bruksamvisning. tycker att det är ett fel, en felstavning. Men bruksamvisning medföljer. Ja, och eh, den kan knytas på flera sätt, står det också. 400 spänn. Det är ett kap tycker jag. Nypris 600. Och så står det också mössa och tossor medföljer. Det måste vara en skåning som lagt ut där. Tossor, vad är det då? Det är två små barn babyfötter som följer med. Alltså fötter. Det är fötter. Till som en delikatesse som grisfötter. <laughs> Barntossor. Mm. Mm. Nej, så Det är, det är gott, gott på julbordet. Det är tossor. Det var veckans uh, Google. Google Alert. Uh, men om det här segmentet kvarstår så, uh, så ska jag nog kunna hitta riktigt, riktigt fina saker Vet vi om det är någon kvalitet på grejen? Uh, det har vi ingen aning om. Den är, det, är som, jag har det är ungefär som vår podcast. Det är obestämd kvalitet. <laughs> Eller hur? Det är så här, har, du, har du tur får du tag i en jävligt bra natt men sen nästa gång kan, kan det lika väl falla samman. Vi, vi håller ju ändå en jämn bottennivå. <laughs> precis. Vi, vi levererar varje vecka, men det, det är inget att hurra över. Det är botten. <laughs> ja, När man är hemma så samtalsämnena som Dyker upp är jävligt tråkiga ofta. Gud, ja. Det enda man, mina föräldrar diskuterar är typ eh, <gör> vad som har hänt med olika människor sen senaste tiden. Liksom. Ja, alltså röstningar med eller släkt och röstningar folk. Ja. Det finns inte, liksom inga, inte. inga diskussioner om vad som händer i omvärlden eller någonting utan det är nej, personer nej. nära. Och vad som har hänt. Och det är bara skitsaker skvallen. också. Så kan jag tänka ibland. Problemet <laughs> jag har det, att jag kan sitta. Nu vet, när man, när vi, I alla fall när vi kommer hem. Då sitter då all sitter man i käket tillsammans. Här, och det är då diskussionerna börjar flöda. Mm. Ofta är det så här liksom. Vet, min syre känns ju att det är precis som. Som äh, mamma. Det är bara så här. Det blir mycket skvaller och sånt där. Och mm. de, de, de märker att de går igång lite på det här. De tycker det är trevligt. Och jag är mer så här. Det blir kanske att jag ska svara kort och kanske jag är sjukt ointresserad och jag gör väl i sig inget försök försöker inte dölja det heller. Det är så Nej. jävla stelt ibland. Jag förstår inte <laughs> riktigt vad alltså vad har man ut av sådana samtal? Okay, jag ska fråga sig vad man har ut av andra samtal också men är det landsbygds äh, småorts att man pratar om äh, för att man har, så, man har mycket mer koll på folk Runt omkring sig när man bor i en liten ort Småstadsfenomen Det, uh. det borde vi tala om idag uh, Det håller jag med det håller jag med om för att, uh, därifrån, nu, Där jag kommer Så har de, uh, fanns det ingen affär länge gross, grocery Store aktigt uh. Och, uh, Men då går så här Det är ändå lite starkt så här, Hela bygden går ihop Tog ett lån Och köpte upp den här lokalen där affären låg uh. Och sen så är det någon annan i den här som hyr den här lokalen då och bedriver en affär fortfarande. Alltså eller har startat upp en ny affär. Mm, mm. Som, liksom det funkar väl. Men det är så, ja det går ju verkligen bara ihop kan jag tänka mig. Jag vet inte hur bra det går. Och om det inte går ihop så går byn ihop Ja igen. men det, det, ja, det är lite så. Så här liksom, vi ska fan ha en affär. Ja det är rätt imponerande hur små, ja, det det. små ställen kan... Om det är någonting de kan så är det ju att hålla ihop och att få, få det att Bli bra i, i samhället Ofta Ja men också. det är också så här De har såna här, eh, samhälls, eh, vet, som här Samhällsförening Som träffas ja. runt och städer i byn ja, ja, Det är också så här det de också. Just, just föreningslivet är ju du ja, kan ganska vi... aktivt ofta i, i sådana här små ställen. Till, alltså jag, det, jag kan tänka mig att det sker ju inte i ett samhälle med femtusen människor. Femtusen, då bör man ändå komma upp i att man inte riktigt har koll. koll. ja ja Ja, men McDonald's. precis. Nej, men då, man, då känner du inte alla som bor där. Liksom. Det är så McDonalds-nivå. När, när du har ett McDonalds, då, liksom, nej, då känner man inte alla. <laughs> jag vet inte om det är så, men det var ju någon sån här riktigt som gick att man skulle ha typ 25 000 invånare för att få rätt till McDonalds. Jo, det har jag också hört. Yeah. Ja, fast det stämmer inte. Nej, ja, det känns lite fel. För att det jag finns men... ju McDonalds som ligger längs motorvägen men i <laughs> ingenstans. Jo, men det, det, är, det, är som, det är vad jag kallar strategiska McDonalds. Nej. Nej, nej. Nej men vet, hela den här småstadsgrejen det känns som att det är så här kommunen skiter i oss nu tar vi tag i det här. de är nästan en ja. egen nation det det är, Ja precis det är lite medborgargard Ja, ja och det här fixar vi själva det och det, hela den här grejen vet, nu händer det nu händer kanske inte det här så ofta men så fort någon flyttar in så blir den personen nästan, väl, det är som en sekt nästan. Den blir, så här. blir den utstängd eller den nej, blir välkomnad? Nej, antingen så blir den nästan välkomnad så här in. Så här funkar det här och var gärna med på det här. Och, typ. och är man inte det så har att sitta alla snett på. Ja, ja. Frysa <laughs> ut totalt, då här, är det också mobbning på hög nivå. Precis, när du kommer till affären så typ tar alla produkter eller vissa produkter så här slut helt plötsligt. och mm. Ja, nej, jag har inget mer och det, du blir utfryst på olika sätt. Det snackas nog jävligt mycket skit, mycket mer skit i eh, de här små samhällena också än vad det gör i, i större. Ja, nej, det är nog lite samma grej där. Vi sitter där hemma och tänker så här, ja, den, nu den här helgen är ingen som kommer snacka Ipad med mig direkt. Nej, precis. <laughs> nej, du, du, förstår, du förstår vad jag menar. Men vadå, det beror så mycket på ben? I sig. Nej det gör det inte du, att det är just kan... Jag tror att det beror på Att det är ett så litet samhälle Och därför har man koll På alla som bor där Och därför blir det ett intresse i sig jag pratar ja, aldrig just. om kriget i Lib Libyen till exempel. Nej, det är ja, ja, så alltså Man snuddar vid sådana ämnen. Men det avhandlas liksom på två minuter sen. Så är det tillbaka till grannens <laughs> ofta, nya staket. Precis. Det är smartare ämnen, men smartare <laughs> ja, of ja, ja, ämne. Ofta är det ju, då får man inte upp det själv. Ja. Och det finns ju ofta ingen åsikt. Alltså det blir inte mycket diskussion. Nej, ofta. De bara ja, nej. Och bara <laughs> <laughs> precis. Du erkände bland annat innan att du hade pratat med din mamma i tre timmar idag. Vi, Magnus, jag reagerade starkt på det. Du... Jag kryddade historien lite. Följdfrågan följ, är följ, följ, följ, vad diskuterar ni? På telefon, ja, vad fan snackar om. Vi snackar lite om helgen för min bror fyller 30. Så vi... ah, det snackade... kommer klassiska poddpipande. Nej, då har jag lagt av nu. Ja. Det, blir... Ja. det blir färre och färre. Men vad, vad diskuterar du och din mor? När man är hemma så kan det vara allt möjligt, det kan vara allt alltså inom familjen men även ute i Sverige eller i världen. Det känns också att din familj är lite mer nöjesorienterad än vad min familj är. Så är det med min familj också, populärkultur Som... är, eller mina föräldrar ska jag säga, ja. populärkultur är inte det mest intressanta i deras ögon. Nej, det är knappt intressant i huvud taget. Nej, det Och Om du väl är det så är det liksom Göta Nej, fan, nu är jag Men det är liksom det är svenska... Ja, precis. Mamma har väl lite koll. Mamma, senaste videon mamma var på kan jag tänka mig var... Vad heter de? Millennium-teologin. Det mm. var inte så länge sedan då. Nej, men det är liksom innan dess... Så tror jag att hon aldrig har varit på bio Men det är liksom <går> <går> Okej, Första gången någonsin. Nej men du förstår vad jag menar Nej. I för sig, hur ofta kommer det stora svenska filmer Nu har vi i för sig på senare tid På grund av Millennium-trilogin så kommer det, Nu kommer Hammington och allt det här och de ska mm. göra en Nils Holgersson film En tysk-svensk produktion Där de ska dubba hälften Och de har blandat Tyska och svenska skådespelare Som Spelas utgård. den in i Helsingborg? Uh, ja, på Fredrik skulle den spelas ja. in. Uh, det låter ganska risigt. Ja, jag är lite. Alltså, jag förstår inte. När, när ska de lära sig att de här cross uh, Ja, men det är så. Vi, vi kan... att det, det är ingen som gillar när man dubbar här i Sverige. Nej, precis. Det kommer ju inte gå hem, men det känns ju som att. De tar en svensk story för att kunna sälja in den i Tyskland. Pengarna kommer finnas. Jo, det är ju det. Det är ju det det handlar om. De skit i Sverige. Är de, enda, alltså, de, de kan finansiera de svenska produktionerna. Och därför måste man väl spela enligt deras regler. Jo, precis. Det är de som sitter på pengarna. Det är ju ja. samma sak som de här beck -filmerna. Det är det ju en snubbe som blir dubbad där ju. Josef, det. Han <gård> är lite äckliga gubben. Ja. Ah, nej, det är lite... Ja, det, det, det är liksom... Det var någon annan tv-serie på... Um... TV4 tror jag det var, som utspelade sig på Gotland. Eller Där var det också så, hälften, hälften. Men det var ändå en, en vuxen dramaserie. Den här Nils Holgussen är ju ändå... Det är en barnfilm eller barnserie, jag trodde det skulle vara tv-serie. Eh... Och då är barn upp... Till, alltså man, till liksom, man kan ju gå tillbaka till sig själv. Mio, min mio till exempel. Hela den är ju dubbad. Ja. Det har jag ingen aning om för... en. Jag upptäckte det för ja, kanske fem år sedan. Eller någonting. Jo, jo, jag har bara sett den när jag var barn. Och man, re, man tänker inte på att den är dubbad. Som nej, då, då tänkte man inte att det var möjligt överhuvudtaget. Nej, man ser inte att lipsynken inte alls stämmer. <här> nej. <här> Dum som man är. Magnus, det förstår jag också. Men i modern tid. Uh, nej. <här> Jag en annan grej jag skulle vilja flik in här Som är lite kul Eftersom Geo är vår husgud ja. Så förra året Eller om det är i år Så vann en pingenspel som heter Per Gerell Eller något sånt Gerell eller vad fan det uttalas SM-guld i bordtennis Men så fick han lyfta en fake För att Geo Vall har gjort av med den riktiga Ja, just han slabbat bort den Det är så jävla bra. Geo kommer fan alltid på tal Och den slabbades bort i Halmstad Han har glömt den där förra året när han vann den och nu är det en och ingen vet vad hon är. är. så jävla nice att han var. Bara... Det var liksom ett år sedan. Han hade inte tänkt på den på tilltåret. Så jag bara, undrar vad fan det är. Just det, jag har funnit på den vägen. Snack om att man har vunnit mycket då. Som så, så glömmer en SM-buckla liksom. Och sen när någon annan liksom får chansen att vinna ja, då har han gjort bort den. han den. ska lämna tillbaka den här typ Tänk om någon har slabbat bort typ Stanley Cup-bucklar. Han har ett jävla liv. Men Gio, han kommer ju undan med det också Det är det som är grejen Men, ja, det är väntan. Ramos tappade äh, <laughs> Pokalen För att yeah. veta Coppa del Rey -buklan. Så att bussen körde över den Det var också ett kul <laughs> Det var hysteriskt Så nu blir den nu är riktig. Nu är den buckla i bucklan. Ja det är väl det ja. <laughs> Jag trodde inte det var en buckla i den Den var väl, fanns väl knappt kvar va Den var ju ja. typ helt mos Det, två, ett. America! Fuck yeah! Så, då har vi den. Yeah. Yeah. Då tänkte jag snacka lite om ähm, en kille som tog taxi från New York till Los Angeles. Har det ni läst jag, det? Också, jag tycker det är Nej, helt det underbar grej. Det är skithält. Det är tydligen två äh, polare då, som heter John Belitski och den Wuben eller något sjukt svårt uttal på hans yeah. skit samma Den ena är en sån här... Svint här att investerar Bankman liksom ja. Som ja, han, fyllde, han fyllde år tror jag Om jag fattar rätt Så skulle de komma på någon galen idé Som man var ensam om men det var då att ta en taxi över hela USA Sen är ju frågan om hur ensamma de är av hela, Om själva idén Men de gjorde det i alla fall Och så raggade de upp Vad heter den? La Guardian Flygplatsen, flygplatsen ja. De åkte ut till den och tog typ första bästa Taxichaufför och erbjuder honom, honom 5 000 dollar För att åka tvärsöver mm. eh, Och det var sjukt dramatiskt för Han hade ju fått ringa hem till sin fru Och säga jag, jag blev ett tag. <laughs> <laughs> så hade frun börjat gråta Men det, <laughs> det, är en, det är en annan historia eh, Nej men gjorde då det Och grejen är, det var det ju Andra som uttalade sig om detta Och de menar ju på att 5000 dollar är helt billigt Om taxameterna skulle gå till gånger Alltså från kust ja, Vad var det tog det sex dygn eller vad var det Ja, något sånt var det uh, Och tre, vad blir det? 3 spänn ungefär Eller 30 000 menar jag, förlåt mm. <laughs> Ja, 3 000 ja, jag inte. Jag menar 30 000 uh, ja, Det är en rätt schysst, uh, lön. lön för taxichauffaren Om man nu får det svart uh, Ja, skönheten Taxichauffaren har uttalat sig såhär uh, Jag jobbar väldigt hårt, jag bryr mig inte om pengarna Jag gjorde det för att det är något nytt Att köra är alltid hårt, men jag vet Som man. <laughs> <laughs> Okej. Okay. amerikansk vinkel på det. Jag, det är så här, det är glory för det. ja, jag kan tänka mig att han fick säkert sitta i typ vad heter den här eh, NBC kör vi eh, Daily News eller vad fan det heter när de sitter vid eh, 30 Rock och man ser eh, de sänder ju live där från varje dag Sitter han får gå på någon så här jävla intervju där berätta mm. om hela den här resan i ungefär typ 30 sekunder. Det är ju så långt gästerna brukar vara sen är det typ reklam. <laughs> Det var ju en amerikan som körde använde sin GPS Och registrerade hela sin väg Genom USA Och skrev typ hello Eller någonting över, ja, över hela USA Aha. Det är rätt, rätt Imponerande det också så Han kör liksom från, från syd till norr Och sen ner igen och så, Ja, nu fattar Det Magnus menar är att han har tagit Kontrollpunkter på GPSen Så mm. att på en karta så står det hello att skrev ja, hello på verklighet. Alltså det är ingen så du kan ta satellitbilder från rymden och se det. Nej. Ska <skratt> vi gå vidare? Tack, tack för att Vi går vidare, då har vi den. Jag tror det var en reklamkampanj till och med. Det. Ja, jag minns inte vad det var han skrev dock. Ja, Skit samma. Ja. Mm. Jag har en annan grej som jag tänkte ta upp innan. Mm. Okej. Okay. Och det är så här, när jag, när jag var liten så hade jag en tendens att göra i sömnen. Alltså. Och jag... jag, jag, jag <skratt> mina föräldrar framförallt min mamma har stött på mig flera gånger i hallen och gjort lite balla grejer. Det är jag inte exakt. Ja, så punk i pannan på dig och... <laughs> Eller så hur är det som och sånt. Absolut <laughs> <course my> smutsan. <laughs> eh nej men eh, jo så här, här om natten mm. eller vad fan det blir så eh, tydligen eller tydligen har jag eh, tagit ur böcker med min bokhylla och sorterat dem i någon hög. Mitt i natten. Har du gjort det nu, nyligen? Ja, nyligen. var fan var Och då, så när jag vaknade på morgonen, jag fattar inte varför mobilen inte hade ringt för den på den Då ligger alltså mobilen under i den här bokhögen som jag staplat. Alltså staplat böckerna på. Och jag menar, jag hade läst för enda bok jag hade staplat. Så det var inte så att jag liksom fick för mig att jag skulle läsa någonting. Men alltså ja, vad jag fan är på nätorna? Alltså det här tycker jag är sjukt jag har aldrig, jag har aldrig gått i sömnen jag har aldrig jag har Nej, Jag hoppas något. att ni har renkt jag, jag har aldrig talat som någon som har gjort det innan. Jag tycker det är... jag skulle nästan vilja göra det för att det verkar jag... ju sjukt grymt. Vem vet vilka äventyr jag är ute på. <laughs> du kommer inte ihåg någonting alltså. Nej, inte alls. Det tror fan har jag inte på vet vaknat morgonen att, att, så att om böckerna står så här intill varandra så ser man ju tydligt när någon är ut alltså när någon är borta liksom att äh. alltså, vara en en bok så bara tänkte, fan den, den har ju liksom inte så, var var fan i min telefon? Vad låg den ut? <laughs> alltså, du, du, du vaknar ändå i sängen Liksom, du såg jag lägger den igen Vad du då... undrar, fan, jag funderar på att riga kameror i mitt sovrum <laughs> Fan, det är ju långt Du upptäcker obehagliga saker Ja Paranormal activity Men fan, jag tror ni hade själv vägna, Är det bara jag som är sån miff uppe på nätet. Alltså, jag har gjort så små grejer jag kommer ihåg någon gång man Typ gick upp och stod och grät i något rum. Men när man drömde mardrömmar så alltså, ja att precis. man rörde sig då i sömnen och så vaknade man typ av att man stod upp någonstans Då var ja, då har du men ju det var det när man var 3-4 liksom år. Leerwich project. Men det har bara hänt kanske en-två gånger vad jag vet. Jag hade en skit-weird-dröm. Weird. Weird-dröm. Dröm, nämligen. Tre, fyra år. Så drömde jag att, att spöken tog mig uh, i benen. Dror mig i benen. Ner från min säng. Mm. Så jag hade de ja. såna här, så här creepy jävla kedjor. Uh, som är såna du vet. Ja, just det. Ja. Så man hörde den. Sen släpper de ner mig för trappan där hemma. Och sen, detta är det konstigaste vallet. Sen lade de mig framför strykbrädan i, i vårt sån... <laughs> Tvätt och sen börjar de stryka kläder Sen slutar alltid drömmen där Men jag var ju inte jävla livre för spöken När jag var liten så att det var ju skiteckligt Men alltså. du drömde klart? du det alltså, fler? Nej, det var en återkommande dröm alltid så jag strök, kan inte... strök de sina lakan Var det sådana lakanspöken? Det, ja, typ för det har jag inte eller? tänkt på, det är säkert Det är fan, vad, fan kreativ jag var så fan. Men de säger ja. att man alltid kan hämta Lite så grejer från äh, Verkligheten att, ja. att, ete, alltså, Sen tror jag all, allting är det Men under Fan, det kan man säkert hitta där. Det var liksom samma dröm som du drömde flera gånger. Ja. Slut och slutade alltid på samma ställe. Yes. Shit så alltså det Nej, jag, jag, kom, jag kommer nästa. Jag, just nu kommer jag inte på en. Jag vet att jag har haft drömmar, men jag kommer inte få en enda nu. Men det här med att gå i sömnen är ju. fan. Alltså jag är, du blir lite avundsjuk, det skulle jag också vilja det här varit... Jag tror inte jag har gått i sömnen här med böckerna. Jag tror det bara att jag har gjort. Ja, Men, jo. men det har varit jättekul om du och jag. Mange uh. fick tag i nyckeln till kryckan Och gick och liksom började ändra en massa grejer När han låg och sov och sen han vaknade så bara, Fan, Den har han riggat kam också Så <laughs> Nej, då kommer vi in. <laughs> ja, det hade varit rätt praktiskt För då, då kan ju utföra grejer jag har nytta av Typ diska och sånt <laughs> ja, Det, <laughs> det. det kan man hade lyckats styra sin sömngång yes. Så att man kan göra allt tråkigt du har ändå sova samtidigt ja. så. Ser allt gott. Helt stärtat när man vaknar på morgonen. Snakkar bult i tassen. Det bästa är Magnus kommer till jobbet hon efter och säger allt redan gjort. Så jag bara ja. vad fan? Men det måste vara jävligt otäckt Man inte få kontakt med någon. har man bara wow. Ja nej. Ja, nej. Ja. Det är nog rätt obargligt att möta någon som går i Den där gången jag fått upprettat var att min far mötte mig i. I hallen en gång när jag var skitpackad Som jag inte kommer ihåg men, Det är det närmaste du har kommit att yeah. Ja ja precis för Det är för samma grej så här, Jag kom i hallen jag, Han pratade väl med mig och jag svarade Men jag kommer inte ihåg det dagen efter Så det är det närmaste jag har kommit Men det var mycket alkohol inblandat. Det är nu bäst när man har försökt rädda de situationerna Ja jag tror jag försökte göra det också Så försöker man spela så jävla präktigt Och det blir så jävla fel Ja, yeah. <laughs> en gång min, min vi har sån här idrottsfest varje varje höst när Just, säsongen ja. är slut. Och det delas ut lite träningspriser så här och det dricks rätt så kraftigt och där är liksom både föräldrar och spelare eller det, Men det är hela både samhället en, ja, typ fler, flera generationer återigen hela samhället tillsammans ja. hela rösten är där. och min brorsa fick träningspris. Och var fram och hämtade bucklarna så. Det är en liten sån här plastbukla typ. Och så spirar <hör> ni. Nej, men så var en skitpackning sen. Så dagen efter kom han upp så relativt pigg och så ändå Så bara. Va? Fick Magnus pris igår. Och. Ja. Han hade typ inget minne av hela kvällen. <hör> inget minne av att, att han. <hör> han och, hade varit fram och att, hämtat den. Och, och gjorde han ingen rörmas då? Bara, Nej, Jag gjorde inte det Iggeo heller Nej, inte det Eller jag vet inte, han har ta tappat botten nu Ja, då var det dags för veckans Lyssna-mejl, förlåt Jag säger allt fel Det är första gången vi har fått det Och jag läser upp det högt och tydligt Eh, Hej, jag är en trogen lyssnare. Jag skulle vilja medverka som gäst i er show, men när jag frågade en av the hostess eh, så sa han nej. Därför vill jag att ni ska ha en demokratisk omröstning live, så att jag vet att det hela går rätt till. Eh, annars hoppas jag att ni får en trevlig dag och att nästa sändning blir lika underhållande. Jag dricker alltid kaffe och kaga när jag lyssnar. Vänliga hälsningar, slits under 87 ja Bra, jävligt bra användarnamn för sig mm. mm. P.S. Mange har som mjuk och len röst <laughs> oh. ja, det... Slits oh. <laughs> Där, annars, annars har jag alltid trott att det var kryckan som skulle cash in på alla kvinnor Men Vi vet faktiskt inte om detta är en kvinna så... Nej det vet vi uh. inte, det är Mange som kanske cash in på alla, <laughs> du, på alla du, män Det fanns att det är en man Det är en slitsläsare, då förutsätter vi att det är en, en man Det är sant, det är sant men, jag måste äh, be om ursäkt för att min röst inte är lika len och mjuk denna veckan. Den är mer äh, <skratt> svag och darrig. Du, du har aldrig varit har aldrig varit Man, så... Vad äcklig beskrivning, fortsätt. <skratt> svag och darrig. Du har aldrig varit så sexig mina, i mina öron som du är idag, Magnus. Tack, Magnus. Tack. Men till, till, åter till mejlet. Mm. Jag skulle medverka som gäst i er show. Och så har jag en fråga. Att jag kan säga, det var personen i fråga har frågat mig mm. Mm. om uh, han fick vara med eller hon, det vet vi inte <laughs> uh, och uh, jag, sa, jag, sa, jag sa nej direkt, det kändes som någon, det kändes uh, mejla med den här personen att det var så här, uh, någon PR grej du vet, de vill ha utrymme det så blir... jag, jag måste försvara den här personen nu när hon har, eller han har uh, han eller hon, han eller hon, hon har uh, berömt min röst uh, och jag säger som att så att om personen i fråga har någonting att tillföra, har ett bra ämne som håller, så skulle det kunna vara okej. Okay. Så Nej, skulle det, det kunna vara bara okej? Bara för, för att den här killen gillar dig nu, Mange. Ja. Det är klart. Du, är, <laughs> är det du är övertygad om att det är en kille? Ja, eller man skulle jag vilja säga. Man, ja, till och med det. Men Det är väl Kanske. ett manhaftigt ett ett man brev? <laughs> ja det, det är sant Det är jag lite särskrivning och sånt också Så det är mycket möjligt Det är bara val av en, av en man skulle jag påstå Men ska vi ha någon demokrati Alltså okej okay. Så det är okej okay om personen i fråga har något att tillföra Men det vi kan göra Det kommer med gör, ett, ett, ett, ett, ja. ett vettigt ämne Men då får vi ha en ny omröstning När personen kommer med ämne Alltså problemet jag känner också är att Ska vi tillåta att en ska vara med Då kommer alla vilja vara med Fastivtä men det skulle kunna det. låta eftersom det är den första som frågar. Ja, ah, det, är är det, det är sant. Men för att göra det demokratiskt kan vi köra en handuppräckning. Ja. Mm. Okej. Okay. En... En, en, hand... en, hand... en handuppräckning på... Nu på... Vi börjar med... Alla alltså... som röstar för räcker upp handen. Nu. nu. Okej. Okay. Alla ja. som är emot, nu. Ja, det behöver vi egentligen inte göra. Men... Nej. Ah, det... <sniffle> ja, visst. Ja. Då, då, då, då, ja. då fick vi resultatet. Jag fick vi resultatet. Resultat. Ska vi gå vidare med förra årets tävling? Ja, yep, kör vi. Förra året så hade vi en tävling efter att vår kära vän kryckan hade slutat röka. Just Både det, jag ja. och Mackan uppskattade det här, eller framförallt jag uppskattade <laughs> fenomenet att, att, eller faktumet att kryckan tog en cigarett då och då. Du, uh, du tyckte ju att det var bra att han rökte ju. Ja det tyckte jag. för att då kunde jag dela en cig med honom Nej <laughs> dela, det handlar mer om att du aldrig köpte, <laughs> Precis. köpte eller kunde köpte kunde jag, jag tiga en Precis. Och detta var väl under våran så kallade Success USA trip mm, mm. Eh, Det var väl efter det du slutade röka va Andreas? Ja det var ju en USA flört så att säga Det var en USA flört, ja men efter det slutade du Ja ja När du kom hem ja. För att det röktes ju kopiösa mängder under den här resan. Det gjorde det. Det kort det gick, men intensivt. Det gick så det, långt. Det var ju vägas som, alltså det här att man kunde gå in och ut, det var ju hur tungt som helst. Och röka inom USA, vilket inte är tillåtet här hemma. Men äh, det var ju, gick, gick ju faktiskt så långt att jag var ju den enda som inte rökte. Så att jag tog hand om cigaretter, det liksom ransonerade ut cigaretter. Du så... Snart är ju kuka in på <laughs> Ja, Jo men vad fan, det är inte Sig i alla fall nej, han, han sa aldrig att han skulle sluta eller? <laughs> nej eller? nej, det är sant Men det röktes lite för mycket så jag fick ju Ransonera ut dem här Men sen så fick jag lite makten steg med åt huvudet Så att säga Så jag slutade med att jag började byta cigaretterna mot, mot... Ja, Att få sitta fram i bilen Och bytte cigaretter mot få det du bästa är... sängen på bara uh, deal, vi gör det. Ja men det, det blev lite så jag kände att jag liksom jag har kontroll här. Jag styrde marknaden. Maktmissbruk. Precis, det var lika så den gången ni, ni bad mig att gå och köpa alkohol för att ni hade blivit nekade eh, i Los Angeles och jag som är tre år yngre, tills på med skorna och gå bort och köpa cigaretter eller köpa alkohol, vilket jag också i LA. Ja, ni står utanför och väntade som två månader <laughs> men jag fick kliva in och köpa sen, uh... Ja, det är fan sjukt faktiskt. Blev det julafton sen? Sen blev det julafton. Ja. Det var Magnus första fylla yeah. uh, Ja. men åter till tävlingen <clears throat> uh, jag satte igång eller vi satte igång en liten aktion för att försöka få kryckan att börja röka igen. <clears throat> och uh utlyste därför en tävling där den som kom på det bästa argumentet för att kryckan skulle börja öka vann. Tyvärr så har inte det här resulterat i att han har börjat igen. Men vi fick in många fina förslag i alla fall. Mm. Mm. Och ett av dem kom från Gund. Är det dags att kora vinnaren på förra årets tävling? Det är ja. dags. Då börjar jag med att läsa upp bidraget. Läs upp bidraget. Okej, okay, det lyder så här. Det räcker att lyssna på Berit Hälsar från Radio Trelleborg på Youtube Sluta ögonen och fantisera om en krycka med denna härliga, raspiga rökarust. Det är fan i mig poesi, nafzed Berit Ja, det är det, hallå för mm. mm. du Hallå, ja, är bra med er Kan du tro Ja, det är där, Vad Vad skönt, Berit Jo, ja, ja då mm. Woohoo! Undertecknat Gunde Alltid på jakt efter dejter Med kryckan Så att eh, ännu en date med kryckan Har delats ut till en lycklig vinnare mm. Mm. Och jag vill också Det här måste Man ser också att det här är också en man Precis som i veckans Lyssnermail som vi Shit. hade innan eh, Ja men ja, att Man ser att det är en man för att eh, Det står sluta ögonen Det står inte slut ögonen Mm, mm. Det är, liksom, det är så typiskt män som skriver fel Det stärker ju tidigare teori Så att det, det, det är där man, av, att, av det. att skvallra om att det är en man Ja precis, det, det är slarvigt mm. Och det, det kanske är vår publik, det kanske är mycket män som lyssnar Vi tilltalar nog den manliga delen jag tror att du, du, ett... du tilltalar den manliga delen med din röst, Mange. <laughs> ja, rast, det är ja, Det är äh... lite antitesen till kryckans raspiga trilleboys röst. <laughs> Men det är lite så, alltså Magnus attrahera männen, kryckan attraherar sina kvinnor. Fast kanske han attraherar kvinnorna på ett manligt sätt. Det är kanske här, han, är lite, han är vår egen Charlie Sheen på ett sätt. Och du attraherar djur. <laughs> ja, nej det jag skulle komma till Kan jag ha hört dig i djurriket? Jag är bara den, skvallra som det är i djurriket just nu Det gör det, jag är det hetaste Jurek. samtalsämnet i rädgrytet Heter. Jag tänkte säga var... Som i en skog, då hör man Ja, <laughs> ja vad hör man? Jag tycker nej. du skridar lite på detta, Marken Jag, jag tänkte Får inte ta en älg där <laughs> ja då var det dags att avsluta Knyta ihop säcken för det här avsnittet Det var ett Ett, ett episkt avsnitt För, nästan säga. Vi har för det första Vi har firat tio avsnitt Så det har varit ett, ett jubileum Vi har fått vårt första Titta, läsa-mejl Nej, lyssna-mejl heter det lyssna eh, Och Vi har lyckats behålla en tradition Eller en, ett stående moment För första gången Jaha. Vi körde andra, andra Avsnittet med fjolårets tävling Och vi har också introducerat Kanske en ny Stående punkt i I veckans Google Alert Just det Kommer säkert tillbaka Det succéartade Google Alert skulle jag vilja säga Ja Det får nog ändå säga ja. Vi hoppas på fler lyssna Lyssnar mail, det sa jag rätt direkt Snyggt Och om ni vill bidra till vår lilla brevlåda Så skickar ni det till Mamcast at gmail.com Tack för idag! Hej då!